Лікарняних палат, Білі стіни, Білі постелі, На вікнах фіранки білі, На людях халати білі, У хворих обличчя білі, Все біле, біле, біле, Аж очі ріже. І над тобою холодна очікуюча тиша, І не мов шепоче щось нудно й надокучливо, від цього собаки виють. Від цього собаки виють, виють, надривно виють на безмежний білий холод, як на зимове місячне сяйо. І, здається, у цій тиші ось тут, над твоєю головою, дико зойкне зловісний пугач, сповіщаючи про твою смерть. Але минають дні. А Пугаче не чути. Ой, хай би вже крикнув він. Це було б лише раз, а тоді білі стіни жебонять у тиші. І я вчуваю їхню розмову про те, що у цій палаті ніхто не одужує і не вмирає. Тут лежать вічні каліки. Хроніки. А я ні на мить не лишаю своєї страшної думки. Ні, вона вже давно втратила в моїх очах той страх. Я думаю тільки про це. Більше я ні про що не в силі думати. Дивлюся на сусідів і стає ще тужливіше. Обізватись до них зустрінеш неприязне мовчання. Тільки блукають постелі невиразними очима і теж щось думають. Думають. Думають, думають, Наче смокчуть щось Безкінечно тягуче і гидке. Я знаю, про що вони думають. І мені ще моторошніше від цього. Вже краще б стогін або крик. Він примусив би здригатись. Він розворушив би щось. Він одірвав би від цієї тиші. Він не дав би залишитися віч навіч З цією Приреченістю, в якій і до життя, і до смерті перетято шлях. А медики, медики завжди вірні собі, Кажуть, сподівайтесь, боріться, колють, ріжуть, Напихають ліками, а навіщо? І самі не знають. Тоді навіщо боротися? Навіщо тратити сили? Хай би зойкнув пугач. І ніякого, ніякого більше бажання. Але враз біла пітьма розривається і пробуджується серце. То вона, вона, вона. Як же це? Сьогодні ж не її чергування. Ах, байдуже. Я невідривно дивлюсь на неї, і впиваюсь Її вродою, Її очима, Її постаттю білою. Очі Блакитні-блакитні, На щоках і губах Полакотить яскраве Полум'я юності. Вся її постать Дихає жагучим Життям. Цей подих охоплює Мене, він Обпікає моє серце. Та хіба можна Спалити серце. Воно ожило І засвітилось Надією. І вже калатає Жити, жити, жити. Калатає Без кінця. Я можу боротися. В мене стільки ще сил. Приречений на загибель Корінь навіть Бетон пробиває, а таки Виривається до життя. Відчувати Травневу зелень, пахощі лісових квітів, бачити це яскраве палахкотіння, відчувати красу, жагу і боротьбу. Тепер коліть мене і ріжте, що хочете робіть. Я напружу свою силу, свою волю, тільки щоб жити, жити, жити, жити, і ніяких більше. Навіщо? 1960 рік. Йдучи вулицею, людно на вулиці, а хоч би тобі одне знайоме обличчя. Гумові підошви сандалів парко печуть, стопи вже, як рани. Коли б це дома було, десь у полі чи селі, скинула б їх під лиху годину, і бо соняш шкварила б. Але якось ніяково. Та й асфальт, певне, пектиме ще дужче, ніж гумові підошви. На зустріч її погляду вигулькує цибатий чорнявий хлопець. Вона ще здалеку вхоплюється за його яскраве обличчя, що пливло до неї поверх інших голів. Воно ворушить у жінки довіру, і хочеться звернутися ще й до цього юнака зі своєю морокою. Обличчя підпливає ближче